Partea a doua, capitolul 6. Și dacă totuși îi scriu acum Ioanei să vină la București, se întrebă alu parizianul acasă înainte de a adormi. Oare au valoare cuvintele pe care le spunem când suntem fericiți? De ce i-am spus eu că dacă îmi va fi bine am să o chem. Am crezut că am să o fac? Da, de acolo am crezut. Pentru că în realitate, cu totul altceva, nu dacă îmi va fi bine, ci dacă îmi va fi aproape rău. În sinea mea gândind, cum e mai rău? Ceva din care nu mai poți ieși, când există doar ca să nu pieri, adică așa cum îi se întâmplă aproape tuturor oamenilor. Atunci o fată ca ea, care ți inspiră cu ființa ei atâta bucurie, mai poate să te împiedice să nu disperi și să-ți termini viața în beție sau să te sinucizi. Ioana, Ioana, frumos ar fi din partea mea să-ți scriu că nu-mi e bine și nici speranțe nu sunt și să nu mă mai aștepți. Și totuși nu. Am forțat destinul și mi-a reușit. Dar mai departe, dacă legionarii lucid pe patron, generalul întârzie să dea vreun semn că n-ar lua în spinarea lui crimele lor. Ar fi timpul să vorbească, să treacă la fapte. Nu trece. În aceste condiții, patronul zilei găsit mort în locuința lui, asasinat nu se știe de cine, o crimă în plus de care opinia publică nu s-ar mira. Nu s-ar mira. Ca și când să zicem, dacă s-ar indigna, asta ar putea în aceste timpuri să însemne mare lucru încât să o lăsăm pe Ioana în pace. Ea e singura ființă din lume care se gândește la soarta mea și care nu va suferi dacă nu-i voi da de știre până ce flăcăul ei se va întoarce din armată. Atunci îl va lua pe el și legătura dintre noi se va rupe definitiv. Dar mai e până atunci. Poate că generalul... și atunci... Ștefan a dormit cu lumina aprinsă. Dimineața când se trezi, o se nedumerit și era adormit până spre prânz când se sculă și se duce la redacție. Nu mai avea nimic de făcut până a doua zi de Crăciun, dar erau toți acolo și răspăiau numărul special cu nașterea lui Hristos. 16 pagini. Minsoarea se oprise și un soare strălucitor bătea în ferestrele biroului. nu venise. Haideți," zise băjenaru, îndreptându-se spre ușă. Hai după vin. Haideți să batem coca de cozonac și să pregătim calta boși. Cancea cu un grăbitul urma. Plecară unul câte unul. Ștefan rămase singur. Se pregătea și el să plece. Curios, se apucase să citească telegramele sosite între timp, stătea în picioare în spatele biroului și soarele iarde ar Da, nici o noutate senzațională. Deși dormise aproape 10 ore, starea pe care o mărturisise lui Nichea seară, când acesta îi reproșase că nu fusese atent cu fata, nu îl părăsea. Ștefan se gândea puțin excitat că acum se va duce să-și vadă tatăl și pe cei trei, pe care cu o mare plăcere o să ia la vale, se i sperie când o să deschidă portofelul și o să-i dea lui taică său în fața lor, înainte de a pleca acasă, câteva mii de lei din maldarul pe care nu să aibă cum să nu îi arate la toți. Pe urmă o să le propună să meargă iar undeva să mănânce și să-l bea. Figura o merita în special Paraschiv, căruia tot nu-i venea să creadă că Ștefan nu mai trebuie să vină la el la ateliere caucenii. Ștefan nu uita cum îl primise Paraschiv la el acasă, într-una din rătăcirile lui nesfârșite prin marele oraș. Era cam a treia zi pe seară când terminase și ultimul franc pe care îl mai avea în buzunar, din cei deduse parisianul parizianul la plecare și era foame. Câteva zile uitase că nu mânca nimic, dar în cele din urmă simțise că nu mai țin picioarele. Nilă, cu o expresie care parcă prima dinainte semnele nenorocirii pe care o va simți când va fi chemat în concentrare și va pierde postul său atât de bun de portar și o să-i rămână nevasta pe drumuri, nu-l întreba nimic. Parcă visea la ceva cu privirea pierdută. Și atunci Ștefan, fără să se gândească, se dusese la Paraschiv, așa cum nimerește un câine flămând locul unde poate înghiți ceva. Și, într-adevăr, îl găsise pe Paraschiv la masă. Locuia undeva la marginea Bucureștelui, în Nicolentina. Ștefan făcuse drumul pe jos. Ce e, mă, cu tine?" l-a luat Paraschiv în primire. Ce să fie nimic?" Cum nimic? Tu nu vezi că ești mort de foame?" Chiar mort nu sunt." Nu ești, dar nici mult nu mai ai." Continuase Paraschiv cu și se adresase muierii o voinică și urâtă, te întrebai cum din atâtea fete care umpleau cartierele și chiar se ul unde lucra el, Paraschiv nu găsise și el o nevastă mai ca lumea. Dă-i o strachină de mâncare. Tot strachină zicea după aproape patru ani de când era bucureștean. Țiganca, numai lapte și miere, spusese. De ce mă, Paraschive, vorbește așa urât cu el? Țieru, rudă mă Paraschive, am neam din neamul vostru. Vorbește mai frumos. E și el ostenit și flămând săracul. Tu până te ai făcut un rost, cât te n-ai răbdat. Paraschiv grohăise cu buzele lui împletite și protestase. Unde vezi tu că vorbesc urât? Dar de ce a venit la București și n-a stat acasă? Și nici la mine la ateliere să-l fac lucrător nu vine. Treaba lui, vine el, Paraschive. Și cum e băiat cu carte, ce o să zici când o să-l facă mai mare ca tine? Dar ce e tu, crezi că așa merge? Se-nfuriase Paraschiv. Cât cu carte n-am văzut eu șomer în bacaloreați? El nici măcar nu e bacaloriat. Ești bacaloriat, mă?" Nu sunt," răspunsese Ștefan, în timp ce mânca din farfuria pe care țiganca-i pusese din cratiță câteva linguri de cartof, cu o părere de carne, care nu se știa dacă nu era un zgârci. Ei, păi vezi?" exclamase Paraschivu, stându-se furios la muerea lui. Nu e bacaloriat. Ei, vezi?" Ai mă, Paraschive!" se ruga să țiganca mieroasă și ipocrită, totuși mai bună decât el. Lasă-l mă, Paraschiv, să mănânce liniștit, nu-l face să înghită cu noduri. Paraschiv, cu toate că n-avea deloc chef să tacă, tăcuse. Ștefan terminase într-o clipire, lihnit cum era, nici măcar n-avusese timp să vadă ce mâncate de foame era. Ca maestru sudor autogen, Paraschiv avea leafă bună la STB. Totuși mâncase și era același fel de mâncare iluzoriu pe care muierea lui îl dăduse lui Ștefan, din pricina că strângea bani să-și facă o casa lui în Colentina. Locul îl și cumpărase. Totuși era și el nemulțumit de cum se simțea după o zi de muncă. Nu-i păsa de Ștefan, dar se vedea că se simțea abătut. Desfăcuse tabaciera și începuse mohorât să-și răsucească o țigară. O aprinsese, dar țigărea nu e nici ea bună când ai mâncat puțin și prost. Și deodată Paraschide și-a adusese aminte de ceva. Da, era o risipă, dar ce putea face? Nici așa nu se putea trăi. Se uitase la muiere și se hotărâse brus, fie ce-o fi. Ia, fă, fă o cafea!" el. Asta era. Cu asta se mai aranjau lucrurile. Dar una singură, pentru el. Pentru ea și pentru vărul său de-al doilea, nu. Ștefan amintindu și își dădu capul pe spate și râse singur în hohote lungi în biroul secretariatului de redacție. Și cu toate astea, gândi el, schiva avea dreptate și nu eu. Acum azarurile sunt aruncate, dar atunci cine putea să ghicească? Nici eu însumi nu speram că numai câteva săptămâni să ajung la acest mare ziar, ceea ce alții nu ajung niciodată. Nu mai târziu decât acum câteva zile, intrase în biroul lui un domn distins și important, care s-a recomandat cu infinit respect. Cu tare corespondent al zilei din Iași. Ștefan lucra. I-a făcut semn fără să se ridice să ia loc, în timp ce nu-i acorda o privire. Abia într-un târziu, după un sfert de oră, terminând ceea ce avea de citit, s-a îndreptat în scaun și a strigat în stilul patronului. Ei, care mai e atmosfera la Iași? Și nu l-a lăsat să răspundă. Știrile dumneavoastră, i-a zis, sunt prea administrative și a bătut cu palma al birou insistent. Nu e loc pentru corespondențele dumneavoastră cu toată bunăvoința. Acela parcă răpit de plăcere i-a răspuns. Știa deja cum îl chema, că dacă i-ar da știri politice senzaționale, n-ar apărea. Asta judecăm noi, i-a răspuns Ștefan. Dumneavoastră scrieți-le. El a surâs, încercând nu fără succes să-l seducă, s-a apropiat cu pieptul de birou și a început să-i povestească. O defilare cu turburări. Niște purtători de zvastici, când au ajuns în dreptul tribunelor, unde erau mulți ofițeri germani pe care acele zvastici mari, ridicate în sus, trebuiau să-i încânte, au fost împrăștiați și bătuți măr de legionari, arestați și băgați la veci. Ei vedeau un zvastici, nu știau adică ce însemnau ele pentru nemți, semnul cuziștilor. O ironie subțire care în privirile impozantului domn, făcând această remarcă. Avea hază acest corespondent. Ștefan a devenit și el mai amabil, i-a promis că o să-i facă pe cât posibil loc mai mult în numerele pentru provincie ale cotidianului și acela a plecat mulțumit. Putea să-și petreacă sărbătorile în tihnă. Ștefan își duse mâna la ceafă încântat și acum la amintirea întâlnirii cu impozantul corespondent. Se întoarce și văzu soarele orbitor. Deschise fereastra și se rezemă de pervaz. Era iarnă, cerul însă și zăpada albă, feierică, aminteau de primăvară. Telefonul sună, Ștefan se desprinse alene de fereastră și cu gesturi absente, în timp ce în ochi îi strălucea o lumină statornică și parcă fanatică de bucurie fără nume, ridică receptorul. Alo, da, ziua. Cu domnul Paul Ștefan, vă rog. Eu sunt. Bună dimineața, Ștefane." Să în clipa următoare în pânia neagră de ebonită o voce cristalină de femeie. Glasul era îndepărtat și în același timp apropiat, chiar lângă obrazul lui. Bună dimineața!" răspunse Ștefan fără mirare, dar cu un glas moale parcă nu vis. Ce mai faci?" zise femeia. Ce să fac când văd de treabă?" Foarte bine!" aproape că strigă cu un entuziasm bizar vocea, urmată însă de un chicotit pe o tonalitate mai mică. Cred și eu!" Te duci la tunelul norvegian, în acest loc de perdiție, și petreci și mănânci icre negre și bei șampanie și la alții nu te gândești. l a invitat numai pe frati meu, doar eu te-am primit la noi, să nu crezi că Niki a venit la bucătărie și și-a legat șorțul la spate, să gătească escalop cu ciuperci. Glasul se opri, urmă o tăcere. Ștefan zise. Ne-am îndrăznit." Asta nu înseamnă că de aici înainte se îndrăznești," ripostă vocea. În cazul cu tunelul însă poate că ar fi mers." Ascultă, Ștefane, reluă glasul. Ce faci dumneata de revelion? Nimic, răspunse Ștefan. Nu ești invitat nicăieri? Ar fi greu, zise Ștefan. Abia am trei luni de când sunt bucureștean. Bine, atunci te invit eu la noi de revelion. Să nu te simți stingerit că nu mă cunoști decât pe mine și pe Nichi. O să fie plăcut și o să te simți bine. Vă mulțumesc, domnișoară, e o surpriză frumoasă pe care mi-o faceți. Atunci te așteptăm. Mai zise vocea și spuse la revedere și închise. Cum o cheamă pe fata asta?" Se întrebă Ștefan rămânând cu mâna pe aparat într-o nevișcare lungă. Și cum arată la față? E frumoasă? Urâtă? A, da, aspect de elevă. Luchii o cheamă? Frații își povestesc întâmplările. Le-a spus nichi că am petrecut asară la tunelul norvegian. Asta e bună? Ar fi vrut să o invit. Aiurea m-a luat în balon." Ștefan se smulse de lângă telefon și își îmbracă paltonul. Coboră și o luă pe jos spre Cheia Roseti, cum spuneau cei trei, să-l întâlnesc pe Taică său, care vrea să plece și să fie de Crăciun acasă.